Nga e buketa dhe radi Allahu anhu, transmitohet se i dërguar e Allahut a.s. është pyetur për agjerimi në ditën e hën dhe ka thënë. Në këtë dit, kam lindur, dhe në këtë dit ka filluar të mëzbrez shpalja nga anaj Allahut Gjeleshanehu. Transmetohet se i dërguar e Allahut a.s. Imam muslimi. Këto hadithe mundësohen nga gjamiambret.com